Onbesteela xe festivala aldutabrit uh, aurten formatu normal batean jaz sinuten uh, egin naiz sinuten guztia agojilak bost eta xe beraz miajitzen hemen izango ziste jontapi Tapi egunon Egun ontsuri. Gune douango likiner egun ontsuri. Egun ontsuri. Boa, programazioa genonsi ere indarbat egin duzula aurten, uh, ondarkine begilda, uh, alosenguti merkatzaren ingurumena zuen festivalarekin importantea izan hori. Bai, e hori be gure balorrak dira, koresponsabilitatean, beraz auch deux de Louise la ancha singira be oxetan ez hitzitzea donc c'est donc d'aki baina n'empêche que eta galetzen dugu ez plastika emaitea, maitea eta baitugu bizpairu horra pista Hori ongekiteko. Uh, adibidez uh, entzatzuko gira hartze, hartzea talo entzat uh, arbol, arboleko uh, oztobatzuk. Uh, ez talo behar nean. Ez talo behar nean, eh, gero nahi duzu, nahi duzu nahi duzu, eba nahi duzu, eba Eta txikitzeko, eta hori entzatzeko gira hori papera hori or, dena gutitzea. Uh, gure elburua da zikiuntiak, kaxikuntzak izatea. Uh, eta sikuia uh, berzikazena berzikla pena sikuia kurri betaxe iz bigetaxe izaitera. Onbe j'étais la ez bakarrik bada erjiska bat ere osatzen duzu e, hemen injitzen urtero bain bat uh, animaziorekin ere, eskaita uh, uh, kanpoko edo street art ere, uh, agitan emango dira. Bai, ba be beraz uh, festia be zeibei Muxika zuzenean da, verdiki zuen bezala, gero badugu skate airea, laru bat hand badugu be demo bat skatelari on batzuekin gero baitugu Gunez berdinak eta aipatzen zuen bezala badugu uh, lasai egitska Eta hor, behitu gu Joko ahenitz eta je, Shifumi Kontest, euh, Bierpong eta holako gauza ahenitz beha denbora bat pasatzeko zuen lagunekin edo uh, gure laguntzailekin. Kaxu gure laguntzaileako hasten ach, dira biziki onak zaiter gure Joko e, eta beraz barabara entrenatzen entrantu behar ziste, uh, haiek deshafiatu desha eh, eta deshafiatu entzien. Fitila asai, jatu egiz eskaitparka eta gazetaren artiko elkarlana da, aurten ere eskaita emango da argitan, Piskimaila oneko skaitlari ekin. Fesfilasai horretu zen oz, ebe dura masaspi urte horrein, skaitpark eta gastei charren kide ekin. Ekin behar da miagitzen, kolatu adira, da hangar ang berdina, beraz betidanik laguna gira. Eta urten ere, beraz urten ez da kontest zidik tzapekitarik Denen artean, baina demo bat hor uh, egiten dugu zirrkulu uh, bat jaz bezala eta hor zinez uh, spektakuloa horrean uh, ukalean dugu. Profesionalak izanen dira horrean edo erdi profesionalak ez da azkait lehiak bat izanen baizik eta balentri batzuk egen uh, dintzat. Partai detzak ere lauzuritzu zuzue, espirituan eh, uh, diren hain bat elkartekin errandu zuzue, bater-famili, bizi, sozial ere hor uh, Elkartean anaituko zistea nola gauzatuko gauza da hori? Bai, hori urtero bezala dugu, be laguntza. Gure baloreak par, uh, parte duten empresa edo ez empresa baina uh, Elkartea ekin uh, aligira. Ez dugunai uh, uh, eztant batzuk gauzak edozteko, edo saltzeko, edo benen premenzioa edo orakoak beraz aurten dugu be plankemon. Plonkemonek egiten du uh, prebentzioa hor urra uh, azpian den kutsari e buruz, gero badugu asoziazioa biodiversite, hor gure gunea ahunt uh, betonatua da, beraz zentxatko gira ematea eta lortuko dugu, eh, ematea landalea enitz uh, denetan. Horri dugu helburuak, meritzeko ikastora, itxachargi ikastora ere gure fritak uh, egiten dituzte. Behoriak gure erburua, beti ba bakarka egotea gure gure eta gure balurak partekatzean gus, albizan duziekin. Iokoetan ere, majiaren aipatuko duzue, narkizango da? Dr. Troll daitzen da. Kalendu genget bat, da etx, etxet nu tipi bat, beran uh, festibaren puntan eta um, bi edo irroaldi iztenen du bere ikusgarria. Uh, Eta hori, ebe gauzu bat festibalean hori bizkot birgadaak eta uh, urteroentsatzen ero entzatzen girea egitean eta beh, momentu bikaina pastatuko dugu berekin. Programazio hori begira, behaz horzti da allarun bat, buztak bos sei, randuzue, zazpiter jak inguruan asiko dira konzertuak, aldi bakots, bos pas sei, talde horrizango dira. Berro horzti da lan, zer azmeratuko zinuke hor hor talde bezala? Dugu gure formula horzti daren, horzti daren, pixkat rock gehiago eta allarun batean denetarrik. Horten dugu ugliz druman hor hor gure talde farbontuena horzti Beti danik ezagutzen ditugu eta beti danik konzertu politak egiten dituzte eta haien laugarren Alboma bikaina da eta gurekin pasatuko dute denbora pikain bat eta hor iendeak asko entzuna dut noiz den eta dena beraz nirustez bai hor ostasigur bikaina izan dut Eta Gure beldurak baliatzen dituzte guality berbere dinauz sega san killer <laughs> ordidiak ebe eh, eh, rock uh, uh, dub dira askantalde santada eta juntze ah, uh, dantzatzeko parada denak saltatzeko ...bikaina santada ere goldeko dira eta be gustut i parlaram ez dira cachekin eta be sh shkaldun, uh, Musikkali batzuko elkartu ta, tal e eta talde hori emateko eta ohjo uh, gaua bikan bukatuko dugu ekin. Korsida ere, gezita aldea janduzue, lehen eszena handia izango dena, Korsilmon ere, e, lau partzimuna eszena instrumentala, elektronikoa, pixika delikoa izango dena piskat ere, eta konzertzuan artean ez duzu duzue utxunerik utzinai, e, beti bete ezango da, beste musikariak eratiko dira eszena tipiago batean. Ba, jolida behitugu ba, hor, be, lau konzertu eta la konzertu artean, teknikalien zat, bardutet denbola piskabat, uh, be konzertu zahelatzeko. Eh belas es uh, ohobe uh, la chay la chay guteko nainen nigenuke uh, s'arrête bat aller dira au cours de la ilwaldiz uh, desman et end the gardener etana uh, electro charanga ikinabat ta sines ria mano douter ta ta dansa la rumba da orkoji Larrun batean dintetarik izan da. Txiko gira berregeleari miragistar batekin, David Gerrol. Bire asken albuma izan da... du. ukandu. Eberaz, lehen konzertua miragitzen hor bire... ...bire etxean, ipar be asken albumarekin. Gero bat dugu irlandes... ...Pogmaon, The Pogs Endkartuak beristartzen dituzte. Eta emengoa dira eta... ...bizik betzin anikere asko alizpastatu dira eta... Hor bayonako bestetan ere, besta alterantiboan ere pastako dira. Zinez bikain zarenda eta gero bukatuko dugu uh, ASM ekin. Uh, eta txainizman rekord deko uh, hip-hop uh, rapero bat. Hor zinez piskat uh, ias edo durabirukte egin genuen niustar. Uh, piskat gauza bernea da uh, hip-hop atope, uh, bainan haski uh, idekia. Et, uh, et, uh, la, buka, eta junt profesionala uh, da egin ditu uh, ehunkako kontzertu hogo eta bost eri ez benietan. eta eta bukatzeko gure festivala batugu jotzen zuzain. Hori bikaina zaango da, portugaekoak dira, egiten uh, dute jok jok uh, eta uh, ari dira angolako uh, gazteekin beraz badugu troz, Horiek dira hoc eta the Shine, dira angolako gazteak eta horiek norien nahasketa ematen dugola pepitavatzinen eta ho dantzatzeko eta eta hera egiteko parada daukaien dugu. Eh, kurta va biento mamu, este vicia, centro mamu, kurta va bisu, va tebonda. Kurta va biento mamu, isu va ere Willis programazioa izango zera atoadera sta batean alkosenera Willis Romandi eta hor es ostirarean da eta nik ikusten dut ortengo afitxa biziki horrekatua eta biziki edera. Bai horzti larean, bai larun batean. Eta horrekatu ere kanpoko eta taldean artean ere? Bai, baita. Hori istuztu, ba, ba, ikusten ikusten ditugu bai hemengoak bai horzti eta bai larun batean. Eta ere gehituko nuke uh, gauza bat gezi taldearen zat, gezi eta taldeak egin nendu bere lehen esenatokia, esenatokian dia, ejandezakegu, eta hori egin nendute irabatzibaitu Dute, egin genuen tequila-saieko musikaleak eta beraz, jendeak bostkatu dute horien alde eta horregatik badute haukera produzitzeko sinatoki handi baten gainean eta ara, ene ustez biziki edera izanen eta soa ematen dutena halki. Sempertarrak dira. <laughs> Finitzeko behar behar, duzu ere soian bezala, azki presio apalean egiten duzuela sartza hori ere naikeria da, gogo bada, deneri dekitzak festi laxai. Bai, gure balok dira, gure balorak dira atropet. Uh, ja sentgira be uh, junté izatea, caisata, beraz uh, deneli parada ukaitea gurekin uh, denbora on bat pasatzeko. Beraz eh uh, nor naite tokten auk uh, au dira hartaintzu zue uh, gure uh, Web gunean, festilachai.com Aure salmentak, amare eta... tokian mertan, amabost eurotan izanen da. Garagardoak bi eurotan eta hori nahi dugu... ...zinez entziatu hori segitzea albizain bat... ...hori laguntzariak bakit girea beraz egitenan dugu... ...ta segitzeko dugu atope ebe denentzat zilekia izaiteko. Ebe mi, esker gainiet? Esker zori. Zori. Full moon Peace on the prowl with the blood bloodthirst Galaxy Cosmic dust through the universe Full moon Don't force on the outer wings of Jupiter From the back fold to the nucleus